Testamentul francez, pista Iată Parisul. Ovații pentru voi urcă din tot orașul vesel și pavazat, ce unește în palate și numile lăcașuri al nostru și al vostru stindar tricolor. Sub plopii ei de aur cu frumoaselei maluri, se aduce al poporului zumzet bucuros. Nobil prin ochii și inimile noastre, Franța vă salută cu forțele ei vii, căci forța va împlini lucrările alese. Ale păcii, iar acest pod ce astăzi aruncă un arc imens, de la un veac ce moare la cel care se naște, e înfăptuit să lege popoarele în timp. Înainte de a purcede pe acest mal istoric, de inima ta bună răspunde francezelor inimi. Cugetă adânc, visează în fața acestui pod, ce Franța îl închină tatălui tău Alexandru. Fitare, omenos, precum al tău tată, păstrează în teacă sabiați ilustru încercată. Și pașnic, războinic, rezemat în sabie, țarul te uită la globul rotit de mâna ta. Împărătescut gest îl ține în echilibru, iar brațul tău puternic nu a ostenit. Odată cu imperiul ai moștenit onoarea de a fi cucerit dragostea unui popor liber. Onoarea de a fi cucerit dragostea unui popor liber. Replica aceea, care mai întâi era gata să treacă neobservată în curgerea melodioasă a versurilor, ne-a frapat. Francezii un popor liber. Acum înțelegeam de ce îndrăznise poetul să-i dea sfaturi stăpânului celui mai puternic imperiu din lume. Și de ce era o onoare să fii iubit de cetățenii liberi. Libertatea aceea, în seara aceea, în aerul încins al nopții de stepă, ne-a apărut ca o aprigă și proaspătă adiere a vântului care învolvura Sena și care ne-a umplut plămânii cu un suflu îmbătător și puțin cam nebunesc. Mai târziu aveam să ne dăm seama cât de greoaie și de pompoasă era declarația aceea. Dar pe atunci, în faza ei de circumstanță, nu ne împiedica să descoperim în strofele ei acel ceva franțuzesc, care rămânea pe moment fără nume. Spiritul francez, politețea franceză, încă nu știam să o spunem. Între timp, poetul s-a întors spre Sena și a întins mâna arătând pe malul opus domul invalizilor. Discursul său rimat ajungea la un punct foarte dureros al trecutului franco-rus. Napoleon, moscovan, flăcări, berezina. Alarmați, mușcându-ne buzele, îi pândeam vocea în locul acela al tuturor riscurilor. Chipul țarului s-a întunecat. Alexandra și-a plecat ochii. N-ar fi fost mai bine să îl treacă sub tăcere? Să procedeze ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și de la Petru cel Mare să treacă direct la Atlantida Cordială? Dar eredia părea chiar să ridice vocea. Pe cer, îndepărtare, domnul strălucitor păstrează astăzi încă eroi de odinioară. Când rușii și francezii, privind în viitor, sângereși în binar în turniri fără de ură. uciți, nu încetam să ne punem următoarea întrebare. De ce oare îi urâm atât de mult pe nemți, amintindu-ne la fel de agresiunea teutonică de acum șapte secole, sub Alexandru Nevski și de ultimul război? De ce nu putem niciodată să uităm deja furile cotropitorilor polonezi și suedezi, vechi de trei secole și jumătate, fără să mai vorbim de tătari? Și de ce amintirea cumplite catastrofe din 1812 nu a pătat reputația francezilor în mințile rusești? Poate tocmai din cauza eleganței verbale a acelui turnir fără de ură. Dar acel ceva francuzesc s-a dovedit a fi îndeose prezența feminină. Alexandra era acolo concentrând asupra persoanei sale o atenție discretă, salutată în fiecare discurs, mai puțin grandilogvent decât soțul ei, dar cu atât mai curtenitor. Ba chiar și între zidurile Academiei franceze, unde ne-a înnecat mirosul mobilelor vechi și al tomurilor groase pline de praf. Acel ceva i-a permis să rămână femeie. Da, era femeie chiar în mijlocul acelor bătrâni pe care îi bănuia morocănoși, pedanti și puțin surzi din cauza perilor din urechi. Unul dintre ei, directorul, s-a ridicat și cu o expresie posacă a declarat deschisă ședința. Apoi a tăcut ca și cum și-ar fi adunat gândurile care, eram sigur de asta, aveau negreșit să-i facă pe ascultători să simtă duritatea scaunelor lor de lemn. Mirosul de praf devenea tot mai puternic. Deodată, bătrânul director și-a ridicat capul. O sclipire de malițiozitate i s-a aprins în privire și a spus. Sire, doamnă, cu aproape 200 de ani în urmă, a sosit într-o zi pe neașteptate pentru cel mare, în locul unde se reuneau membrii Academiei și li s-a alăturat în activitățile lor. Majestatea voastră face și mai mult astăzi. Adaugă o onoare la altă onoare, nevenind singură, întorcându-se spre împărăteasă. Prezența dumneavoastră, doamnă, aduce în sobrele noastre ședințe ceva cu totul neobișnuit, Farmecul. Nicolae și Alexandra au schimbat repede o privire, iar oratorul, ca și cum ar fi simțit că era timpul să evoce esențialul, și-a amplificat vibrațiile vocii, întrebându-se extrem de retoric. Îmi va fi îngăduit să o spun, această dovadă de simpatie nu se adresează numai Academiei, ci înseși, și limbii noastre naționale, care nu este pentru domniile voastre o limbă străină. Și simțim aici ca o dorință de a vă împărtăși mai adânc din gustul și spiritul francez. Limba noastră, pe deasupra paginilor pe care ni le citea bunica, sora mea și cu mine ne-am privit frapați de aceeași străfulgerare, care nu este pentru domniile voastre o limbă străină. Asta era așadar cheia Atlantidei noastre, limba, această materie misterioasă, invizibilă și omniprezentă, ce ajungea prin esența ei sonoră în fiecare cotlon al universului, pe care tocmai îl exploram. Limba aceasta care modela oamenii, sculpta obiectele și roia în versuri, răcnea pe străzile invadate de mulțime, o făcea să zâmbească pe tânăra țarină venită de la capătul lumii. Dar mai ales palpita în noi, în inimile noastre, Asemenea unei grefe miraculoase, deja plină de frunze și de flori, purtând în ea rodul unei între civilizații. Da, grefa aceasta era franceza. Și grația acestei ramuri înflorite în noi am pătruns seara în loja pregătită să primească perechea imperială la comedia franceză. Am despăturit programul, un capriciu de emise, fragmente din sidul, actul al treilea din femeile savante. Pe atunci nu citisem nimic din toate acestea. O ușoară schimbare a timbrului vocii Charlottei ne-a permis să ghicim importanța acestor nume pentru locuitorii Atlantidei. S-a ridicat cortina, toată trupa era pe scenă în mantii de ceremonie. Decanul ei de vârstă a înaintat, s-a înclinat și a vorbit despre o țară pe care n-am recunoscut-o imediat. O țară frumoasă întinsă cât o lume, al cărei orizont pare nemărginit. O țară îndepărtată cu sufletul bogat, cu un trecut măreț, un viitor strălucit. Blondă, blondă ca spicele, albă, albă ca zăpada, cu fi, soldați sau șefi, mergând cu un pas sigur. O soartă clementă să-i ocrotească veșnic recoltele de aur pe un sol virgin și pur. Pentru prima oară în viața mea îmi vedeam țara din exterior, de departe, ca și cum nu-i mai aparțineam. Transpus într-o mare capitală europeană, mă întorceam să contemplu imensitatea lanurilor de grâu, și a câmpiilor înzăpezite sub clar de lună. Vedeam Rusia în franceză, eram altundeva, în afara vieții mele rusești. Și sfârșirea aceea era atât de dureroasă și, totodată, atât de exaltantă, încât a trebuit să închid ochii. Mi-a fost teamă că n-am să mai pot să-mi revin, că am să rămân acolo în seara aceea pariziană. Strângând din ploape, am respirat adânc. Vântul cald al nopții de stepă se răspândea din nou în mine. În ziua aceea am hotărât să-i fur vraja. Am vrut să i-o iau înainte Șarlotei să pătrund înaintea ei în orașul în sărbătoare, să mă alături suitei țarului fără să aștept nimbul hipnotic al abajurului turcoaz. Ziua era liniștită, cenușie, o zi de vară, incoloră și tristă. Una dintre cele care, surprinzător, rămână în amintire. Aerul mirosind pământud, umfla perdeaua albă de la fereastra deschisă, pânzea prindea viață, căpăta volum, apoi cădea la loc lăsând să intre în încăpere pe cineva invizibil. Fericit că eram singur, mi-am dus planul la îndeplinire. Am tras cufărul siberian pe covor lângă pat. Închizătorile au sunat cu clinchetul ușor pe care îl așteptam în fiecare seară. Am ridicat capacul acela mare, m-am aplecat asupra hârtiilor vechi ca un pirat, asupra comorii dintr-un sipet. La suprafață am recunoscut câteva fotografii, i-am revăzut pe țar și pe țarină în fața panteonului. Apoi pe malul Senei. Nu, ceea ce căutam eu se afla mai la fund, în mulțimea compactă negrită a caracterelor tipografice. Dădeam la o parte ca un arheolog strat după strat. Nicolae și Alexandra au apărut în locuri care mi erau necunoscute. Un nou strat și i-am pierdut din vedere. Am zărit atunci, lungi cu irasate, pe o mare liniștită. Aeroplane cu aripi scurte, ridicole. Soldați în tranșee. Încercând să regăsesc urmele perechii imperiale, scotoceam acum în dezordine, amestecând paginile decupate. Darul a reapărut pentru o clipă călare cu o icoană în mâini, în fața unui rând de infanteriști îngenunchiați. Chipul lui mi-a părut îmbătrânit, întunecat. Eu îl voiam iarăși tânăr, însoțit de frumoasa Alexandra, aclamat de mulțime, glorificat în strofe entuziaste. Numai la fundul cufărului am dat în sfârșit de urmele lui. Titlul cu litere mari nu putea să păcălească. Glorie Rusiei! Am despăturit pagina pe genunchi, cum făcea Charlotte, și cu jumătate de glas am început să silabisesc versurile O, Doamne, ce veste bună! Ce bucurie ne umple lacrimile! În sfârșit se năruie citadela În care sclavul geme de durere Un popor își ridică fruntea Al dreptului stindard purtându-l Prieteni, e zi de sărbătoare Palatele noastre steaguri înălțând M-am oprit numai când am ajuns la refren Cuprins de îndoială Glorie Rusiei Dar unde este oare țara aceea blondă? Blondă ca spicele Albă, albă ca zăpada. Țara aceea cu sufletul bogat. Și ce caută acolo sclavul care geme de durere? Și cine este tiranul căruia îi se sărbătorește căderea? Încurcat am început să recit refrenul. Salut! Salut voă popor și soldați din Rusia! Salut! Salut voă! Căci voi vă salvați patria! Salut, glorie și onor! Dumei care, suverană mâine spre fericirea voastră, pe veci vă va sfărâma lanțurile! Deodată mi-au sărit în ochi niște titluri mari care se aflau deasupra versurilor. Abdicarea lui Nicolae al II-lea, Revoluția, anul 89 rusesc, Rusia descoperă libertatea, Kerenskii d'Antonul Rus, Căderea închisorii Petru și Pavel, Bastilia rusească, sfârșitul regimului autocratic. Cele mai multe dintre cuvintele acelea nu spuneau nimic, dar înțelegeam esențialul, Nicolae nu mai era țar. Iar știrea căderii lui provoca o explozie de bucurie delirantă la cei care, încă ieri seară, îl aclamau, urându-i o domnie îndelungată și prosperă. Realmente îmi aminteam foarte bine vocea lui Eredia, al cărei eco mai răsuna pe balconul nostru. Da, tatăl tău a legat cu un legământ fratern Franța și Rusia în aceeași speranță. Țarule, ascultă astăzi Rusia și Franța bine cuvântând cu al tău nume Sfântul Nume Patern. O asemenea răsturnare îmi părea de neconceput. Nu puteam să cred într-o tărădare atât de josnică, mai ales din partea unui președinte de republică. S-a trântit ușa de la intrare, am adunat în grabă toate hârtiile, am închis cufărul și lampul sub pat. Seara din cauza ploii, Charlotte și-a aprins lampa înăuntru. Ne-am așezat lângă ea, imitând ceasurile de veghe de pe balcon. Îi ascultam Sirea. Nicolae și Alexandra în loja lor, aplaudând sidul. Le cercetam chipurile cu o tristețe dezamăgită. Eram cel care întrevăzuse viitorul. Cunoașterea aceea îmi apăsa grozav inima de copil. Unde este adevărul, m-am întrebat urmărind distrat istorisirea. Suveranii se ridică, publicul se întoarce pentru a-i ovaționa. Spectatorii aceștia o să-i blesteme în curând și nu va rămâne nimic din acele câteva zile ferice. Nimic. Sfârșitul acela pe care eram condamnat să-l cunosc dinainte mi-a părut, dintr-o dată, atât de absurd și de nedrept, mai ales în plină sărbătoare, în mijlocul luminilor comediei franceze, încât am izbucnit în hohote de plâns și, împingându-mi scăunelul, am fugit în bucătărie. Niciodată nu plânsesem atât de mult. Îndepărtam cu furie mâinile surorii mele care încerca să mă consoleze. Îmi era așa de ciudă pe ea, care încă nu știa nimic. Printre lacrimile mele au străbătut câteva strigăte disperate, Totul este fals, trădătorilor, mincinosul ăsta cu mustăți, halal președinte, minciuni. Nu știu dacă Charlotte ghicise motivul deznădejdii mele. Probabil observase dezordinea provocată de scotocirile mele în cufărul siberian. Poate că și găsise pagina fatidică. Oricum, mișcată de criza aceea neașteptată de lacrim, a venit să se așeze pe patul meu. Mi-a ascultat un moment suspinele sacadate, apoi găsind un palman întuneric, mi-a strecurat în ea o pietricică zgrunțuroasă. Am strâns-o în mână. Fără să deschid ochii pe pipăite, am recunoscut verdunul. De acum înainte, era al meu. 4. La sfârșitul vacanței, o părăseam pe bunica. Atlantida era voalată atunci de cețurile toamnei și de primele viscole, de viața noastră rusească. Peci orașul în care ne întorceam nu avea nimic comun cu liniștita saranța. Orașul acela se întindea pe cele două maluri ale Volgăi, și cu cei un milion și jumătate de locuitori ai săi, cu uzinele lui de armament, cu bulevardele largi, cu clădiri mari în stil stalinist, întruchipa puterea Imperiului. O gigantică hidrocentrală în aval, un metrou în construcție, un enorm port fluvial acredita în ochii tuturor imaginea compatriotului nostru, învingând forțele naturii, trăind în numele unui viitor radios, fără să-i pese deloc în efortul lui dinamic, de ridicolele vestigii ale trecutului. În plus, orașul nostru din cauza uzinelor lui era interzis străinilor. Da, era un oraș în care se simțea foarte puternic pulsul imperiului. Ritmul acela de îndată ce ne reîntorceam, începea să ne cadențeze gesturile și gândurile. Ne contopeam cu respirația înzăpezită a patriei noastre. Grefa franceză nu ne împiedica nici pe sora mea, nici pe mine să ducem o existență asemănătoare cu a colegilor noștri. Rusane devenea limba curentă, școala ne forma după tiparul tinerilor sovietici model. Jocurile paramilitare ne obișnuiau cu mirosul puștii, cu exploziile grenadelor de manevră, cu ideea dușmanului din apus, împotriva căruia va trebui să luptăm într-o bună zi. Serile din balconul bunicii nu mai erau parcă decât un vis de copil. Și când în timpul lecțiilor noastre de istorie profesorul ne vorbea despre Nicolae al Doilea, poreclit de popor Nicolae cel Crud, nu făceam nicio legătură între călăul acela vestit și tânărul monar care aplauda sidul. Nu, erau doi oameni care nu se cunoșteau. Într-o zi totuși, mai degrabă din întâmplare, apropierea aceasta s-a produs în capul meu. Fără să fiu întrebat, am început să vorbesc de Nicolae și Alexandra, despre vizita lor la Paris. Intervenția mea a fost atât de neașteptată, iar detaliile biografice atât de abundente, încât profesorul a părut încurcat. Chicoate nedumerite au străbătut clasa. Elevii nu știau dacă trebuia să considere discursul meu un act provocator sau un simplu delir. Dar deja profesorul stăpânea din nou situația subliniind. Țarul a fost răspunzător de cumplita învălmășeală de pe câmpia Hodinka. Mii de oameni călcați în picioare. El a ordonat să se deschidă focul asupra manifestației pașnice din 9 ianuarie 1905. Sute de victime. Regimul lui s-a făcut vinovat de masacrele de pe fluviul Lena. 102 persoane ucise. De altfel, nu este o întâmplare că Marele Lenin s-a numit așa. El voia să înfiereze crimele țarismului chiar prin pseudonimul său. Totuși, ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost tonul vehement al acelei diatribe, ci o întrebare derutantă care s-a conturat în capul meu în timpul recreației pe când ceilalți elevi mă asaltau cu jocurile lor. Uitați-vă, da, are o coroană țarul ăsta, striga unul dintre ei trăgându-mă de păr. Întrebarea aceea, în aparență, era foarte simplă. Da, știu că era un tiran sângeros, e scris în manualul nostru. Dar cum rămâne atunci cuvântul acela proaspăt, mirosind amare, care sufla pe sena cu răsunetul versurilor ce își luau zborul în bătaia vântului? Cu scârșnetul mistriei de aur pe granit? Cum rămâne cu ziua aceea îndepărtată? Căci îi simt atmosfera atât de intens. Nu, nu-mi puneam problema să-l reabilitez pe Nicolae al Doilea. Mă încredeam în manualul și în profesorul meu. Dar ziua aceea îndepărtată, vântul acela, văzduhul acela însorit. Mă încurcam în reflexii, fără șir, pe jumătate gânduri, pe jumătate imagini. Tot împingându-i pe colegii mei care râdeau, mă înhățau și mă asurzeau cu zefle lor. Am simțit deodată o invidie grozavă față de ei. Ce bine e să nu porți în tine ziua aceea cu vânt puternic, trecutul acela atât de dens și aparent atât de inutil. Da, să privești viața într-un singur fel, să nu vezi cum văd eu. Ultimul gând mi-a părut atât de neobișnuit că am încetat să mai resping atacurile celor ce râdeau de mine, întorcându-mă spre fereastra dincolo de care se întindea orașul înzăpezit. Deci, vedeam altfel. Era oare un avantaj? Sau un handicap? O tară? Nu știam deloc. Am crezut că pot să explic dubla perspectivă prin cele două limbi ale mele. Într-adevăr, când pronunțam în rusă țar, în fața mea se-i un tiran crud în timp ce cuvântul țar în franceză se umplea de lumini, de zgomote de vânt, de scânteierea lustrelor, de strălucirea umerilor goi ai femeilor, de parfumuri îmbinate, de atmosfera aceea inimitabilă a Atlantidei noastre. Am înțeles că va trebui să ascund cea de-a doua privire asupra lucrurilor, căci nu putea strâni decât bat jocuri din partea celorlalți. Sensul acela secret al cuvintelor mi s-a dezvăluit mai târziu încă o dată, într-o situație la fel de tragicomică precum cea de la lecția noastră de istorie. Stăteam la o coadă interminabilă care șerpuia în apropierea unui magazin alimentar, apoi trecându-i pragul se încolocea înăuntru. Era vorba probabil de ceva marfă rară, iarna, portocale sau pur și simplu mere, nu mai amintesc. Depășisem deja limita psihologică cea mai importantă a așteptării aceleia, ușa magazinului, în fața căreia zeci de oameni înnotau încă într-o zăpadă noroioasă. În momentul acela a venit lângă mine sora mea. Fiind doi, aveam dreptul la o cantitate dublă de marfă pe cartelă. N-am înțeles ce a provocat deodată mânia mulțimii. Oamenii care stăteau în spatele nostru au crezut, poate, că sora mea voia să se strecoare fără să stea la coadă. O crimă de neiertat. Au izbucnit strigete arțăgoase. Șarpele acela lung s-a încordat. Am fost înconjurați de chipuri amenințătoare. Am încercat amândoi să explicăm că eram frate și soră. Dar mulțimea nu-și recunoaște niciodată greșala. Cei care nu trecuseră încă de prag, cei mai acriți, au scos urlete indignate, fără să știe prea bine împotriva cui. Și cu orice mișcare de masă exagerează absurd efectul efortului său, pe mine m-au scos din rând de data aceasta. Șarpele a atresărit, umerii au înțepenit, m un zvâcnet și m-am trezit în afara cozii lângă sora mea în fața unui rând strâns de chipuri pline de ură. Am încercat să-mi reiau locul. Dar coatele lor alcătuiau un șir de scuturi. Rătăcit, cu buzele tremurânde, am întâlnit privirea surorii mele. Inconștient am ghicit că ea și cu mine eram foarte vulnerabil. Cu doi ani mai mare, sora mea urma să împlinească 15 ani. Și deci nu avea încă niciun atude, tânără femeie, pierzându-și în schimb avantajele copilăriei care ar fi putut înduioșa mulțimea aceea blindată. La fel era și cu mine, cu cei 12 ani și jumătate ai mei nu puteam să mă impun ca băiețandrii de 14 sau 15 ani, puternici în agresiva lor irresponsabilitate de adolescenți. Ne-am strecurat de-a lungul cozii sperând să fim acceptați măcar cu câțiva metri mai departe de locul pierdut, dar trupurile se strângeau unul lângă altul când treceam noi și când ne-am trezit afară în zăpada topită. În ciuda strigătului unei vânzătoare, Hei, cei de dincolo de ușă nu mai așteptați, nu să ajungă pentru toată lumea, oamenii continuau să se îmbulzească. Stăteam la capătul cozii hipnotizați de puterea anonimă a mulțimii. Era teamă să ridic ochii, să mișc mâinile. Mâinile înfundate în buzunare îmi tremurau și venind parcă de pe o altă planetă am auzit brusc vocea surorii mele, câteva cuvinte colorate de o melancolie surzătoare, Îți amintești? Potârnic și ortolan în umpluți cu trufe. A râs ușor. Iar eu, privind i chipul palid cu ochii în care se oglindea cerul de iarnă, mi-am simțit plămânii umplându-se cu un aer foarte proaspăt, aerul de la așerbur, cu miros de ceață sărată, de pietricele ude și cu țipete răsunătoare de pescăruși din nemărginirea oceanului. Am rămas o clipă orbit, coada înainta și mă împingea ușor spre ușă, mă lăsam în voia ei fără să mă desprind de clipa luminoasă care se dilata în mine. Potărnic și ortolani, am zâmbit făcându-i surorii mele discret cu ochiul. Nu, nu ne simțeam superiori oamenilor care se împingeau la coadă. Eram ca și ei, poate trăiam chiar mai modest decât mulți dintre ei. Aparțineam cu toții aceleași clase a oamenilor care înnotau în zăpada călcată în picioare în mijlocul unui mare oraș industrial, la ușa unui magazin, sperând să-și umple sacoșele cu două kilograme de portocale. Și totuși, auzind acele cuvinte fermecate învățate la banchetul de la Sherbur, m-am simțit altfel decât ei. Nu din cauza erudiției mele. Nu știam pe atunci cu ce semănau potârnichile și ortolanii aceia frumoși. Pur și simplu, clipa aceea care era în mine, cu luminile ei cetoase și cu mirosurile ei marine, transformase în ceva relativ tot ce ne înconjura. Orașul și înfățișarea lui stalinistă, așteptarea nervoasă și violența obtuză a mulțimii. În loc de mânie împotriva oamenilor care mă împinseseră afară, simțeam acum o ciudată compasiune. Ei nu puteau, strângând ușor din ploape, să pătrundă în ziua aceea plină de miresmele proaspete ale algelor, de țipetele pescărușilor, de un soare voalat. Mă apuca o poftă grozavă să le -o spun tuturor, dar cum să le spun, trebuia să inventez o limbă inedită, din care nu cunoșteam deocamdată decât primele două vocabule, poternic și ortolani. 5. După moartea străbunicului meu, Norbert, nemărginirea albă a Siberiei a împresurat-o încet pe Albertin. Desigur, ea s-a întors de vreo două sau trei ori la Paris, ducând-o acolo pe Charlotte, dar planeta zăpezilor nu dezrobea niciodată sufletele subjugate de spațiile ei fără repere de timpul ei a dormit. De altfel, fiecare ședere la Paris era marcată de o amărăciune pe care istorii bunicii nu izbuteau să o ascundă. Vro neînțelegere de familie ale cărei cauze nu ne era dat să le cunoaștem sau o răceală foarte europeană în relațiile dintre cei apropiați de neconceput pentru noi rușii cu colectivismul nostru debordant sau pur și simplu atitudinea ușor de înțeles a oamenilor modești față de una dintre cele patru surori aventuriera familiei care în locul unui vis frumos de aur aducea cu ea de fiecare dată frământările unei țări sălbatice și ale vieții ei distruse în orice caz Faptul că Albertin prefera să trăiască în apartamentul fratelui ei și nu în casa familială de la Neuli nu a trecut neobservat nici măcar de noi. La fiecare reîntoarcere în Rusia, Siberia îi părea din ce în ce mai fatală, inevitabilă, contopindu-se cu destinul ei. Acum nu doar mormântul lui Norbert o lega de tărâmul acela de gheață, ci și tenebroasa viață rusească, a cărei o travă amețitoare o simțea strecurându-i se învine. Dintr-o soție de medic respectabil cunoscut în tot orașul, Albertin se transformase într-o văduvă foarte ciudată. O franțuzoică parcă incapabilă de a se hotărâ să se întoarcă acasă la ea. Ba, mai rău, revenea de acolo de fiecare dată. Era încă prea tânără și prea frumoasă ca să poată evita clevetirile lumii bune din boiarsk, Prea neobișnuită ca să poată fi acceptată așa cum era și, curând, prea săracă. Charlotte a remarcat că, după fiecare călătorie la Paris, se instalau într-un apartament din ce în ce mai mic, la școala unde fusese primită datorită unui pacient al tatălui său, a devenit repede Lemonie aia. Într-o bună zi, doamna ei de clasă, cum era numită diriginta înainte de Revoluție, a scos-o la tablă, dar nu ca să o asculte. Când Charlotte s-a ridicat în fața ei, doamna s-a uitat la picioarele fetiței și cu un zâmbet disprețuitor a întrebat-o Cu ce ești încălțată, domnișoară, Lemonie?" Cele 30 de eleve s-au ridicat de pe scaunele lor, întinzând gâtul holbând ochii. Pe parchetul bine ceruit au văzut doi cipici de lână, două încălțări, pe care Charlotte și le încropise singură. Strivită de toate privirile acelea, Charlotte a lăsat capul în jos și și-a crispat involuntar degetele de la picioare în cipici, ca și cum ar fi vrut să-i dispară picioarele. Pe atunci trăiau deja într-o izbă veche la marginea orașului. Charlotte nu se mai mira să-și vadă mama, mereu prostrată pe un pat rănesc înalt, după o perdea. Când Albertin se scula în ochii ei, deși erau deschiși, colcăiau umbrele negre ale viselor. Nici nu mai încerca să-i zâmbească fetei sale. Cu un polonic de aramă, lua apă dintr-o găleată, bea îndelung și pleca. Charlotte știa deja că de mult supraviețuiau doar datorită sclipirii câtorva bijuterii din sipetul cu încrustații de sidef. Îi plăcea izba aceea departe de cartierele elegante din Boiarsk. Mizeria lor era mai puțin bătătoare la ochi pe străzile acelea cotite, înnecate în zăpadă. Și apoi era așa de bine la întoarcerea de la școală să urci treptele vechi de lemn, care scârțiau sub pași, să străbați întreul întunecos ai cărui pereți din bârne erau acoperiți cu o blană groasă de promoroacă și să împingi ușa grea care ceda cu un ignet scurt foarte viu. Iar acolo, în încăpere, puteai să stai o clipă fără să aprinzi lampa, privind ferestruica joasă, inundată lent de amurgul violet, ascultând cum șuieră la geambra falele ninsorii. Cu spatele rezemat de soba încălzită, Charlotte simțea cum îi pătrunde încet căldura sub palton. Își lipea mâinile înghețate de piatra călduță și soba era parcă inima uriașă a acelei izbe vechi. Iar sub talpa cizmelor ei de pâslă se topeau ultimii surțuri. Într-o zi, un ciop de gheață i s-a spart sub picior cu un zgomot neobișnuit. Charlotte a fost surprinsă. Se întorsese deja de vreo jumătate bună de ceas. Toată zăpada de pe palton și de pe șapcă i se topise și se uscase de atunci. Pe când acelea acela s-a plecat să-l ia de pe jos. Era un ciop de sticlă, un cioc foarte subțire dintr-o fiolă de medicament spartă.